Не можна змити і до сьогодні. Не знаю навіщо, може, задля того, щоб применшити враження від незнищенної сірості, над базаром хтось виставив величезне панно. Григорій Распутін пиячить серед царських вельмож і розкішних фрейлін. На столі звабливо виграють промінням пляшки з винами. Височіють соковиті гори м'ясева. У вазах яскравляться різними барвами найдобірніші фрукти. Це була своєрідна реклама, але хто її тут спорудив? Реклама казала, ось що, погляньте, як може виглядати святковий стіл, але вам уже не дано ніколи побачити таке в натурі. Зараз не можу пригадати, чому ця сцена мені, сільському шестикласникові, була зрозуміла без пояснень. Мабуть, я немало читав, і мені вже не треба було пояснювати, хто такий Распутін і як він опинився серед царських вельмож. Але всі ці думки були побічними, нетривкими. Мені зводило судомо і живіт. Цілу добу в роті не було й крихти. І тому все моє єство сколихнула класова ненависть. Бач, гади, як вони бенкетують. Так прокляті об'їли народ, що й досі людям доводиться животи підтягувати. У, гади, жиріть, жиріть! Я був близький до того, щоб пожбурити каменюку з бруківки в цю оргію на полотні. І ось тепер пробую аналізувати ці свої думки й почуття. Та невже ми справді були такі заморочені? Що ж, я належав до покоління, яке зростало на великій вірі в несхибність більшовицького шляху. І ніщо не могло похитнути цієї віри. Ні голод, ні смерть мільйонів, ні сіре, безпритульне життя. На все ми знаходимо виправдання. Це тривало аж до 20-го з'їзду. Можна й треба засуджувати Павлика Морозова, як явище глибоко аморальне, але ж самого засудження мало. Належить об'єктивно дослідити, що зумовило його появу. Зрештою, чого тільки в світі не трапляється. Міг з'явитися і отакий собі Павлик із викривленою психікою. Та як же сталося, що в цілого покоління Психіка виявилася викривленою. Адже ж ми цілком щиро прославляли Павлика Морозова і намагалися бути такими, як він. А Сталін був нашим богом. Три доби я нічого не їв, ані крихти. Вже на старості, набравшись практики в друзів-дисидентів, я голодував по 10 діб, навіть більше, але тоді, пригадую, сам собі дивувався, чому ж я не вмираю? І ось нарешті зважився зайти в якесь відділення міліції заради того, що, власне, привело мене до Харкова. Адже школярі, що жили на утриманні колгоспу і училися разом зі мною, були моїми ровесниками. Їм було по 14, як і мені. І колгосп зобов'язаний утримувати їх аж до закінчення десятирічки. Та й у дитбудинках, що утримують до повноліття. Чим же я гірший? Хіба ж я винен, що мій батько згорів на шахті? Багато я знаходив аргументів на користь мого поселення в дитбуд як зрадіє мати, коли дізнається про це. І, безумовно, буде легше підіймати одну таїсу, яка вже вчилася в другому класі. Майже переконаний, що ось-ось стану дитбудівцем, я зайшов до першого ліпшого відділення міліції. Черговий, упоравшись з іншими справами, зичливо звернувся до мене. «Чого тобі, хлопче?» Я, затинаючись, почав розповідати, що в мене нікого немає, всі повмирали, а мені хочеться вчитись. І закінчив, майже плачучи. «Дядечку, візьміть мене в дитбудинок, я їсти хочу!» Що я хотів їсти, він, звичайно, не сумнівався. Але його відповідь була сувора і однозначна. «Ні, ти вже великий, таких у дитбудинок не беремо». «А куди ж мені?» «Шукай роботу». «А школа?» «Вечірню влаштуєшся». Приголомшений відмовою я переминався з ноги на ногу. З очей котилися сльози – але вони не зворушили міліціонера. «Ну, чого стовбичиш? На піаніно хочеш пограти?» Ці слова мене трохи підбадьорили. Я не знав, що грати на піаніно – це значить робити відбитки пальців. Мені здавалося, що міліціонер пропонує роботу, тому відповів з надією, «На піаніно грати не вмію. Та коли є щось інше, черговий чомусь зареготав. Інші міліціонери також іржали. ржали». «Іди, хлопче, йди! Без тебе досить клопоту!» Мені не лишилося нічого іншого, як стати на розі вулиці з простягнутою рукою.